Au fost odată, într-o școală de provincie, doi buni camarazi Ghiță și Niță Elivi de rând potriviți la învățătură și purtați Jos. Astăzi avem ultima lecție de caligrafie. Scoateți, dar cărțile de citire. Deschideți la pagina 32. Gata? Rândurile 5 da. până la 8, inclusiv, de sus. Caligrafie ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri. M-am plictis de caligrafie asta. mie îmi place. E, ție ce-ți pasă? ar fi modelul. Nu se deosebiște deloc. O să-ți vorba, Nițescu. Da, domnul. Iată. parcă ai pune răsaduri, nu litere. Da uite, la te par? Dește-le, domnule, îs Acu! La negustoria lui tu o scos la capăt și-așa. Așa, e bine. dar nu te Dați, Ghițescu, scură cu cine Da, domnule fătă Da. tu, părinții n-ai Carte multă nu ți-e să înveți Că nu prea ești deștept Slugă, nu te poți face că ești cam leneș Să a și ție Dumnezeu un dar Ai cuană la scris Ție cu condiul ce da să te hrăniști a? Nu te la bucuriști da, Acolo ai să intri copist în vreo canțilierie și încet, încet, cum te știu că n-ai cu vremea ai să înaintezi. Da, A trecut un timp și iată-l pe Nițe Ghițescu, a ajuns în capitală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 Boboase proaspete, boboase calde, proaspete, proaspete, boboase calde, proaspete... Hei, Chitzeziu! Boboase proaspete! proaspete Niță! Da, greu mai ai auzit, încă durat, de... hai? Da, domne, mă iertați, în învălmășeala asta nu v-am auzit. Nu te las văzut cu săptămânile. Hei, ai găsit ceva? Nu, domnule. Cu scrisul dumii Ce să-i faci, asta e... Nu te pierde cu firea, domnul Uite, mâine dimineață la ceasul ah. de 11 să te afli la Ministerul de Interne. Se ține un concurs pentru 3 posturi de copiști. Desigur, că o să capeti unul. Vă mulțumesc mult! Hmm, poate ai avea noroc! Vine comisia! Vine comisia! Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Da? Luați, vă rog, chitine? Da? Da, știm. să începem. Ministerul vă invită, dar, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite, să lămuriți poporul din localitatea dumneavoastră. P dumneavoastră prescurtat despre misiunea ce o au despre. generațiile noastre. Noastre. Primiți distinsa noastră considerațiune. Punct. Acum repede, te -te Acum fiecare să-și scălească proba. Da, și să ne-o îmâneze. Să scălim. Puteți? Da Așa o lucrare și cum o ia Reușit? Nu Și ce frumos crescă sunt O întâlnă nu trebuie să despere de la antia încercare Mai sunt încă șapte ministere Ori să se mai vească locuri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 Ce frumos crisesem, domnule Răbdare, tânărule N-a intrat vremea în sac O să-ți vie și rândul dumitoare Mai sunt șase ministere S-au câteva locuri la al treilea Apoi la al patrulea Și de fiecare dată Și ce frumos crisesem, domnule Nu disperat tânărule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 Exerciții, eh, exerciții da. Toate scriturile exersate scripturi engleze, da. italice, gotice, bastarde, da. ronde, majuscule, minuscule În da. fel și fel de mărim de la 2 cm până la un milimetru, da. Și cu și fără transparente da, cu că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare, dar prinde bine Cum ați spus? Eh, o plimbare, ziceam, n-ar strica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 Bine, prezentă-te și tu. Cu mine la caligrafie, ghițică? Cu tine la caligrafie. Eu știu ce mi-a ordonat ministru. Bine. Niță, hmm. eu am venit în București cu ceva părăluțe. Tu zici că ești nichea de tot. Eu, dacă vrei tu, știi... Ce se vrea? Eu ți-aș da ție 3-4 poli să... Sau... Să ce? Să mă las să nu vii la concurs. Eu? Ai, eu tot am recomandație. Să poți la concurs cu recomandația domitale. Ah, domnul Ghițescu, ce bine, te cautam. Ați vrea să spun ceva. Imediat, Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment. Domnul Ghițescu, bucură-te. Ai scăpat de concursul prin ministerie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 Mă uitam la coala ta și nu mai puteam Adevărata Nicio Nici o grijă Numai doi am fost așa e. Recomandație ai Caligrafie am Slavă da. Domnului Să fie cât de dracului Pe cine să numească așa e, așa e. Rezultatul concursului da. S-au prezentat doi concurenți Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu Da a reușit domnul, domnul? domnul? Niță Ghițescu Ce-o fi însemnând asta Niță? Dați-mi voie, domnule director Trebuie să fie o greșeală Exact Poate n-am bine probele Cum? Slavă domnului, ne cunoaștem ce putem Așa? Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță nițescu. Exact. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? Am da. zis bine a reușit domnul Niță -Ghițescu. Nu se poate, domnule director, v-ați înșelat Uitați-vă la probe În <gânghe> fine, erare umanumest Să vedem da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru a, Da, da iată Știi că ai dreptate, dumneata Așa e, vezi, confundasem Într-adevăr a reușit domnul Ghițănițescu Așa, da Au fost odată, într-o școală Ghițănițescu She needs it.